Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Shalawat wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabi wa, wa man amma ba'd. Para pemirsa di manapun anda berada, semoga Allah senantiasa memuliakan anda dengan kerinduan untuk mencari kebaikan Dengan kerinduan untuk mendekat kepada Allah dengan kerinduan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Menghadirkan atau menghidupkan atau memunculkan kemauan di dalam hati kita. Kemauan untuk melakukan kebaikan. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu SWT. Setelah ada kerinduan anda untuk untuk, rindu, untuk mendapatkan ridu Allah. Setelah adanya kemauan di dalam diri anda untuk mendapatkan ridu Allah. Maka apa langkah selanjutnya? Anda akan melangkah saat ini. Akan tapi langkah apa yang harus kita ambil pertama dan mula-mula untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala? Setelah ada kemauan di dalam hati kita, kalau kita ingin melanjutkan perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah yang kedua, langkah yang selanjutnya adalah memperbaiki, membenahi tobat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tanggalkan kekotoran jiwa kita. Kita tanggalkan baju-baju kotor kita. Baju lahir dan baju batin kita. Kata kita akan, karena kita akan mendududat yang Maha Suci. Kita akan mencari hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua dari manusia yang melakukan kesalahan, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah bagaimana dia bertobat. Inallah yahbud tawabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Bukan bertobat, Allah mencintai orang yang terus menerus bertobat. Di dalam Al Quran disebutkan tawabin, orang yang selalu memperbaharui tobatnya. Tidak hanya tobat sekali selesai, tidak. Akan tapi harus tahu, itulah pintu yang paling utama dan pertama. Setelah adanya pembangkit di dalam hati kita untuk rindu kepada Allah. Setelah adanya semangat, maka harus wilayah yang kita tempuh adalah. Wilayah yang kita masuki adalah wilayah namanya tobat. Dan tidak sah kita mem memasuki wilayah selanjutnya kecuali belum tobat. Kita akan ditolak di, di, di, di, di wilayah selanjutnya. Tobat ini penting. Maka ayo kita semua bertobat. Menyesali dosa-dosa kita. Dan orang bertobat adalah orang yang menyesal. Tidak cukup melakukan astaghfirullahaladzim. Dan alangkah banyaknya istighfar yang perlu diistighfari seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah, istighfarnya orang yang tidak menyadari kalau dia dosa. Antara ucapan hati tidak pernah sambung. Akan tapi kita ingin istighfar yang berkualitas. Kita mohon ampun kepada Allah karena kita menyadari kesalahan kita. Dan itulah taubat. Langkah kita menuju Allah adalah taubat terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan amal yang baik yang banyak, sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, yuk kita benahi taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ialah atta ibu minazam bika minazam Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Agam bagaimana bertobat? Bertobat itu disebut Rasulullah At-Tobat An-Nadamah. Tobat itu adalah nyesel. Jadi inti daripada syaratnya tobat adalah, adalah adanya penyesalan di hati kita. Jadi istighfar yang tidak dibarengi dengan penyesalan tidak ada makna tobat. Istighfar kita mohon ampun Astagfirullahaladzim -al dengan menyesali. Dan orang tidak akan bisa menyesali kecuali dia adalah menyadari akan dosa-dosanya Begitu bahayanya dengan dosa tersebut Dan orang tidak akan bisa menyadari dosanya kecuali dia bertafakur Lagi-lagi bertafakur Sisikan waktu menjelang tidur atau kapan pun sesaat Untuk merenungi dosa-dosa anda yang pernah anda lakukan pada masa lalu Dan makna tafakur bukan cukup mengingat kalau itu dosa akan Tapi kita sadar bahasanya dengan dosa Allah akan menghukum kita dan ingat neraka Allah mengerikan, alam barzah mengerikan, padang mahsar mengerikan. Ingatlah yang demikian itu semua hal-hal yang para sahabat Nabi pada menangis. Ya? Sayyidina Abu Bakar as-Tiddiq disebutkan hari kiamat menangis padahal beliau siapa? Orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Salah satu dari sepuluh orang yang dikabarkan bahasanya ia adalah ahli surga. Akan tapi beliau sangat takut di saat disebut hari kiamat. Hari akhir. Jadi yang namanya yang namanya tobat hakikatnya adalah menyesal sejauh mana penyesalan di dalam diri Anda Anda ingat dosa Anda di hadapan Allah Anda ingat penyesalan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala Anda melakukan dosa banyak atau kita melakukan dosa banyak akan tampil lihat sungguh dosa yang paling dosa adalah orang yang berdosa dan tidak pernah merasa berdosa ini musibah paling gede Anda setiap menyadari, menyadari kita renungi dan ingat lihatlah dosa sendiri jangan ribut Sibuk melihat dosanya orang lain. Lihat dosa kita sendiri. Mata kita seharian lihat apa. Telinga kita mendengar apa. Kita melangkahkan kaki ke mana. Pikiran kita dan hati kita seperti apa. Bagaimana dengan kedengkian di hati kita terus. Kita merenungi ini semuanya. Maka dengan menghadirkan renungan yang sesungguhnya. Maka akan muncul kesadaran akan dosa. Dan bahayanya dosa. Dan setelah itu akan muncul penyesalan. Maka disitulah tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan syarat syarat tawabat. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Syarat syarat tobat Akan tapi inilah yang paling pertama adalah menghadirkan penyesalan. Di dalam hati kita. Nyesel, nyesel, nyesel bagaimana orang menyesal. Anda sadar menyesal atau tidak? Penyesalan urusan dosa kadang, -kadang susah untuk dicontohkan. Akan tapi kalau urusan dunia ada alangkah gampangnya. Misalnya sewaktu ketiga anda mendapatkan gaji. Dan itu adalah gaji satu-satunya yang anda dapatkan. Anda mungkin bekerja di sebuah tempat. Kemudian anda mendapatkan gaji dua juta. Untuk anak-anak anda Kemudian anda taruh di sebuah saku atau tas Akhirnya ternyata uang itu jatuh karena tas itu bolong atau sakunya bolong Baik, anda menyesal Anak menunggu uang anda Utang menunggu anda Ternyata duit 2 juta jatuh Apa yang ada dalam diri anda? Nyesal Bagaimana tanda penyesalan anda itu? Apakah bulan depan di saat anda mendapatkan gaji akan meletakkan duit di saku yang bolong? Tentu tidak dan alangkah mudahnya orang faham urusan dunia? Akan tapi ternyata urusan dosa, dosa orang jarang faham. Begitulah namanya penyesalan, aku tidak ingin melakukan itu lagi. Aku tidak ingin melakukan dosa itu lagi. Itulah penyesalan yang sesungguhnya. Jadi, dan itu akan bisa hadir pada diri seseorang, makna penyesalan itu kalau dia sudah bisa merenung, setelah merenung ada penyesalan, setelah merenung ada kesadaran, dan setelah kesadaran adalah penyesalan, dan itulah langkah selanjutnya untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita melakukan yang lainnya. Dan masalah tobat akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.